Abatara suedeerrak lan berria aurkeztu berri dute duela egun gutxi, Feather and Flesh izaneko discoz kontzeptuala Alemania, Finlandia eta Suede artean grabatatakoa den abenduan. Horra erapen modura, bideoklip berria aurkeztu dute, zirkora gogora ekartzen didan irudist eta doinu ez betirik, hau garrazia da, Ni Brutal Naiz, Danny Dyer eta hau abataren The Eagle House Liner. zu eta on gettorri Metalgarrazira Ongi etorri aste bat gehi Metalgarraziran zePRreteko metal zaiorik komenenera eta bakarenera ere bai. Beti ez zela larogeita eradatzi punt zazpian larogeita punto gostean eta interneten bidez metalalgarasia.gurpress.com gainera e-mail kontu miragarri batean metalalgarasia@gmail.com, ta? Hori da, Hori da oso ondos ondo. Oso ondo. Eta gaur, ba, ba, saio, saio polita prestatu dut, esango eh, dut egia, ba, ba, eh, aukeratu dituta abesteak, pero aukeratu ditut ba, mm, okerrenetan ba, oberenak, ez da. Aste ah, honetan ez duzikusi, ogozagutxikusi, ba, interesatzen zitzen gana, beraz. Ba, mm -hmm. ba bueno, ditua pixkat me saioa. Ordu, nahi bau zuteia, irratik itzali, ba, bueno, ondo dago, eh? Ez, Osa... ez, ez. Mete izela gauza <laughs> interesgarriak dugu, eh? Pentsatzen dut, pentsatzen dut, Bai, baten bat izango du, baten bat izango dugu. Aipatu behar dut, e, ja, asten garela tope, ja, Facebook-ean e, atsegin dut batekin, eh? Au, oh, au, oh, au, oh, au, oh, nola izan leike, hau, zer gertatu da. Zer rapurtu dugu, gu ez gara izan. <laughs> Tuna, Komentatu behar dut ere, bai, ba, bueno, e, zaretane, bai, ba, bi, bueno, zaretan, bai, bai, bai, guztatzen zaitez, bai, bi jarraitzaile izan ditugula, txortxoan. Ah, Batetik eh, Shotgun Justice, eh, Alemaniako old school heavy metal band bat eta bestetik ba, mm, fucking Nuts Rush, ba, dela Bartzelonako thrash metal band bat. Ah, Ez da, ba, bueno, gur, asko gustatzen Eta Metal eta ez da batera spam. Edaz, ba, bueno, bat zuei, ez da, bueno, agur berobat zuei, eta. Eta Facebooken ba, agur, bat agur bat Aitzol Koyazorri. Agur bat Aitzol. Eta komentatu behar da ere, bai, ba, bueno, inaxo kontaktatu nintuela, egin dela, ja, azte batzuk, eh? <laughs> Esan ez hankarren eh, azken eh, diskoa bidali behar er, zigula, nik uste dutan errate eh, irratei de dela Eta duela denbora bat ez naiz zela hortikan pasatzen, <laughs> edaz, bueno. baina Kaldetuko dugu, egingo ba, dugu Bai, kaldek eta egingo dugu, interroazioa ba, edo, eh, polizia izango <laughs> bagina bezala Bai, bueno, pixkat menuarekin eh gara gaur. Uh -huh. aur, ba, ba, bueno, ba, berri batzuk ekarri dituzu, ezta? Bai, bai. Ez, ez gehieri, baina bueno, aurkitu doan pizkat eskas Sevilla en kontua, baina bueno. Y izan da oso me oza, ez da berri gutxi, baia, baia. E, jende gente gustei txegiten, ba ba o sea, e, ese cierto eta Eta Axel Rose abesten duela ze... ze... ze... ze... ze atzeratu da du den, ez da? Ez gu bezela. Hori da, hori da. Gu bilatzen dugu, pisiotaratago jutea, ez? Eda bide mm. espezializatua esango du. Hori da. Ba, bueno, gero eta etan ekargozun Euskal Metala, ipatu... Hori da, hori da. Ba, Euskal Metala gaur e, duela ja urte batzuk hitzain nuen talde honi buruz. Ba, bueno, kontzortu batera juan intzelako talde honena eta eta bueno, ba, talde nahiko ikusgarria zuzenean musical, musical key zuzenean eta dessetzia asko gustatu eh taldea Birds Breaker Eh, taldea da, tonostico picking metal, eh, no talde metal band o tal de Ba bueno, ba ba 2010ean eta aste honetan berri izan dielako, ba bestie berri bat kaleratut delako eta bestie hau ba datorren diskoko aurrerapena izango delako. Da uh -huh. beraz ba bueno, gerede zein dugu pixkat, burst break taldeari buruz. Ohando. Eh. Yeah. Uh. <laughs> Gero nik eh, kontzertu kronika ekartzen dut, eh, aurrera du nuen bezalabroko astean ba, duela azte pare bat hau kontzertu batekoa da eh, ba, bai bi eh, grind meta, grindcore talde eta ba, beste talde bat, ba, bueno, pixkat kartel burua zena eh, Tyson izeneko taldea heavy metal eta hardcorean azten duna Borda, ba, Gero ba, pixkat hitz egingo talde hauen inguruan Eta amaitzeko ba, nire taldea groove metale era mugituko gara. E, Des Fafara e, Cold Chamber-reko abeslariaren ba, bigarren proiektua, e, Devil Driver izeneko, neko interesgarria. Ba, pixkat, beraiek asaltzen duten bezala, bera, bera, kaliforniako groove metala. Eta gero, ba, momentuak goitzen, ba, dauden taldekien arabera, ba, na, ja, lan batetik bestera asko aldatzen da taldearen estilo, eta hori ba, neko interesgarria da, ne sondó está ahora tiene esta música que llueve metal garcían está este engara soy pico a que este engara soy un huracán sabes que siempre estaré hasta el final y nunca jamás me harán caer lo llevo en la sangre y a fuego en la piel Hortxe ba, ditugu e, aurreko astean ba saldu e, Infest by ba, izango zirela eh Metal Norterako ba, fitxak eta berria do ba beste jakinarazpen bat ematen ari dira pixa dola ba banan banan eta ba kaso honetan e, Zenobi Arrioxarrak izango dira renterian ospatuko den jaialdian izango direnak gogoratzen dizuegu beraiekin batera izango direla Silver Fest Ayumen Basoa Leize Dashbolt, eta esan bezala baita e, Infestere Urriaren zazpi eta sortzean izango da nisen Aretoan Jarrahitzeko, ba, lehenko astean Hemen izan genuen e, Robson biren azken laneko abesti bat e, Oso bitxia Eta orain jakin dugu The Electric Warlock Acid Witch Satanic Orgy Celebration Dispenser Dela lanaren izena e, Kalean izan den lehen astean Zuzenean Billboard zerrendako sigarren postura Ego dela, eta Aste bakarrean beroita, mi, beroita bat mila kopia saldu dituzte, asike ondo sartu da merkatuan. Ze merkea da? Orain, orain, ba, orain, sea, billboard zerren da sartzen, ez da? Arri dago, Argi dago, orain naskoz gutxiago saltzen direla diskoa. Bai, bai, bai. Ba, gero, ahipatu, e, gure gustokonako guztokoenako ba, gauza batzen dituen berri batekin izan ere, ba Iron Maiden taldeak, trooper garagardoaren irugarren urte horrena ospatu du, Bruce Dickinson'en e, bideomezu batekin. 2007-ko maillatzean galeratu zen e, garagardoak, bizari jaso ditu ba, Britannian diko garagardoeko izleen dastaketa itxuetan, eta eta ba, berroita mar herri alde eta da, eta ziratik, harrakazta ba. desiente izan du, aipatu nik probatu nuela eta ez zitzela iruditu beste munduko ezer, baina, bueno. Breitak? Dena da mea, azte, honetan, eh? berriak, <laughs> airo me den garagardoa, zer gertatzen da. <laughs> bai, bai, pixa flojito. Gatoz, baina zin gode gu. Ta maitzeko, bai, Richard bat duguren, death metal melodikoaren maitalentzat, eh, Riot of Violence, Kataluniarra, ba, agur esatea erabaki dutelako, komunikatu batean adirazi dute, ba, horrea jarraitzeko motivazioa aldua zutela, Eta bueno, alare behar bezala esateko kontzertu bat eskaineko dute Kainaren iruan, Artzelonako pikut aretoan Akromaizer taldearekin batera Talde honek bilan uzten ditu Waiting for Death 2000 amaikan eta Planet of the Rapes 2000 ama iruan Eta taldea ezagutu eta omentzeko ba, Bertako izenbereko abesti antzungo dugu Riot of Violenceen Planet of the Rapes Hortxe esan bezala Riot of Violence Cataluñarrak agurra esaten digutenak eta ha, hemen dik ba, lan berriarekin eta berri hobiagoekin datozen talde batera, ez? Hori da, hori da. Disko berria aurkeztu duena Ke Nola Kebler... nora esaten dago? Kebler-tak esaten dut nik, ez dakit. Kebler-tak. Taldea izan da, Norberi Kirugarren Estudioko lana ezagutara dute Nates Fert izanekoa, Osloberan grabatutakoa Meher diskoaren oinordekotik, eh, 1922 eta Berkserk ezagotu genituen. Azkena, Hasker Braun abestea izan da. So, oso izen <laughs> <ez>, erreisek dituzte. Oso <laughs> ba, luzea da abestea hau, baina bueno, denbora arazen gatik, bat zati bat jarri ahal izango dugu. Bakarrikan, beraz zortu zuen Hasker azkeneko bost minutuak. Bueno, qué belle, tres attack. Tre tre bai. Gustan 사이taian atenduden eh rock, bueno, rock doñoak dituan metal extremo hori, neko. Bueno, tira da oso, oso melancólico, oso <risa> doñor, lako, oso, oso, no Noruega ra, xa <risa> Eta Mendican, va ba, bueno, eh herrialde hori eta gelditzen gara. Ya aurren esa mesela, Piersebreaker. Spaker bi eta hamar garren urtean sortzen den talde Donostiarra dugu, Hasierako ideia metal talde bat osatzea zen, baina denbora aurrean zi moduan, komarkako panoramaman egiten zen estilotik arago joan nahi zutela oz ohartu ziren. Horrela taldea, doinu bikingoetara biratzen joan zen apurka- apurka, Eta, bueno, estilo az mintzatuz, ba, etiketa asko jarri dizkiete taldearen historian zehar Biking Metalaz, Rash Biking, Fall Metal edo patxanga metal ere Patxanga metal? Toki batean edo, esaten eh, zuten arabera, ba, patxanga metal izena o jarri zioten Taldeak beti mantendu du, ba, soinu guzti horiek beren musikan barneatu dituztela Power, heavy euskal musika, Los Panchos edo eta Gigatron taldea bezala eta, bueno, alde aldegitean nahiago dutela. Hala ere, hauek ba, gunean battle metal, bestela definitzen dute beren estiloa, beraz, ba, bueno, horrela izen hori jarriko dugu estiloari battle metal estiloa. Uh -huh. Lehen lanak bimila eta mabigarren urteko lehen hiru jabetan kare datu zen, esatu lehen iruia batean, kutsigora oso konkretua, zerren ez dut ikusi data <laughs> zehazki. <laughs> Baina, bueno, ba, hilabete bat, e, pare bat lehenago grabatu ba, izan zen, bimila e, eta maika garen urtekoa benduan edo. Eta, bueno, e, metalak folk elementu ez betetzen zutena a, musika eskand, eskandinavieraren antzera. Adibidez, ba, txistua, whistle, e, ingeles ez, e, gait, eskestakite txistu berdina den, hemengo txistua edo whistle... Mm, mm, ...estakitez, folk e, instrumentua folk atlantiarrean erailtzen den instrumentoa ja, berdintsua baina ez ja, nuke esango berdin berdina adanik Nik uste dut berdinak bueno txistua gaitak edo harpak konpositzan sartuz lan honek era guztietako kritikak izan zituen batzuk hobeagoak eta beste batzuk kokerragoak baina bueno, taldeak agerpen potentea dut aulaganean eta horrek ez zuen inor ba, Ez aso lakerian utzi, zakita ondo esan dago, baina horrela ikusi dutelu jarren eta esango dutnik. <risa> Urte batzu ez, eh, diskoa biratu eta gero, taldeak bere aktivitatea egiten du, lan berri bat prestatzen hasten dira eta horrek ba, denbora luzea hartuko dio. Hasieran eh, joan den urtean kaleratzeko pentsatu zegoelako eta azkenean ba, aurten aterako dutelako Tartan ere zenbait arazo dituzte, ba, gitarra jole baten bila ibili zidela, ba, edo kontzertu batzuk edo bueno, lana hasa grabar izan zituztela. Eta bar, EP formatuan aterako den disko berria, Tranken Bart's izena eramango du disko honetan esfortzu handiak jarri dizkiote, bai komposizioaletekan eta baita ere, ba promozio kontuan izan ere, ba diskoa discoa agertzen den momentuan, taldeak grabatutako lehen ere agertuko da. Eta bidekliporretako ba zenbait irudi partekatu dituzte sare soz sozialetan, e, Facebooken adibidez, bilatzen bai dituzute, ba ikusiko dituzue. Gok, e, bueno, gaur egungo formazioa esango dizuegu, ba, izan ez dakigu ez dut aurkitu, ba pizkat mugimendua egon dena, baina bueno, gaur egungo formazioa Kiernan Ahotzetan, e, Biki gitarretan, e, Unai Basuan eta Jos eh e, e, baterian. Eh, aurkitzen ditugu eta bueno, talde taldearen taulartze potentari buruz hitz egin dugu lehen, eh, izan ere taldeak bekingo gerlarien eh, gerlariak markatu baliate bestera agartzen diralako, larrua, artarra edo maquiajea atrezzo moduan erabiltzen dituzten buruen palatuekin nazten dituztelako. Eta bueno, guztia beraiek sortzen dute, beraz lango gorra izaten da taularatzeko eh ba, proiektu hau aurrera eramatea. Nik duela urte batzuk ikusi nituen 13an e, gaizki ezpadzko goratzen eh e, irungo tonkar eta bere garaian e, ba, bueno, musikalki ez ezki asko os, asko gustatu. Baia bueno, eh pentsat ezaki dira beslariak zuela hola nahikostan berezia e. Eta mikroaren tzat. Bai, zekala olako horpegia gorriz eta beltzez bai. margotuta eta bar. Ah, duz, bai, bai, bai. Nire hornegoan orduan. <laughs> bai, horkin, horkin nien metalgarrazia. Goratzen zara, garaio jo egiten, noiz esaten ziguten, ba, ba, DJ Egiteko. lanak izango ditu penditu ezkela. bai, bai, bai, bai, bai. bai, bai, bai. <laughs> urrezko aroa izan zen. <laughs> Eta, bueno, esan bezala, ba, bueno, momentu horretan musikak eztitzazkian asko gustatu baina, bueno, esan behar da, ba, ba, abesti berri hau partekatu dutena, ba, nahiko nahi iru itu dela, eta da, horrengoan entzun godu duguna, beraz zau da, Beards Breakeren Beards Sacrifice. nahi era abruptoa, Beer Strike and Beer Sacrifice hau gara garduaren sakrifizioa, edo gara garduari sakrifizioa, gehiago gustatzen zait. <risa> bai, bai. Ba... Zein izin lune tensoa izan du Eta, bueno, e, John Lande azken aldean nahiko alferdabila esan dezakegu, abestien Bertzioak makarrik ateratzen, ditue, bueno, ateratzen dituela ikusten dugulako, Ez dut oso gertu jarraitzen ba Journeyen e, karrera e, esan, beraz agian e, ba, bueno, management fullogaren arazo izan daiteke, ba Coverrak bakarrik eh eh gusten mm, dituztelako ba disko berriak ezagutze orduan. Dena den ba bueno, Metal maskota bueltan dugu, Rockbert chuen e, disko berri bat e, besapean duelarik. kasunetan Dio, Black Sabbath, The Purple, e, Eagles, Journey edo Foreigner e, Barkato, Foreigner, Kate Bass, John Farman edo Queen Bum, bat, no, Talde asko, taldean abestiak bertan izango dira Eta aurrera premudura, ba, Paul Stanleyren eh, Life to Win Abestiara lander izatua ezagutara zidute Beraz ordu eh, John Lande, Life to Win Beno, ba, ez dut ezagutzen egia originala, baina, bueno, ez dago gaizki gure maskotaren bertsio egia zen. Digo, estu, denak abesten dituela berdin-berdin, ozera. <laughs> ja, bai, adin bat daka, eh, pero ez de, dut, dena abesten du berdin, o sea, Azkeneko, hogeita bosta abestiak, izan denak berdinak. Oso ondo, Jornlande, oso ondo. El esforz, nola, eh, lan minimoaren ze alegea, ez da? Esforz minimoaren, legea, bai, bai, zan Bueno, ba, beti bezala pixka denbora egin justu gabiltzen ez, zoiatuko nahiz, bai, erdiko tartea, bai, tartea, bai, pixka. Azkar egiten eta, bai, kontzertu kronikarekin goaz, orain txartu. <totipatik> <totipatik> <totipatik> bueno, bai, esan bezala, e, orain aipatuko duana da, bai, hemen jalen, e, ikusi doan, bigarren e, kontzertua. Eee... Eta, bueno, ba, bi, bi, bi talde izan ziren lehen Graincore, lehena Codename Hydra izenekoa eta azken jozuena e, Loko Anus izeneko taldea eta tartean e, talde nagusia edo kartelburua, heavy metala eta jarkorran azten dituen kileko Tyson taldea e, asteko beraz, ba, haipatuko duan lehen taldeak Codename Hydra gaina da ba, e, kain ere pixukidearen taldea Gracore klasikoa zen bezala ordu erdiko kontzertuak eta rnase hortzeko bat denborarik gabe e, denbora horretan zehar, abesti bakoitza amaitzen ba, e, ikusten nuen ere pisuki da hiltzeko zorian ze bateria, bateria da eta eski bukatzen zun abesti bakoitza bukatzen zun nekaneka egin da. E, horrek ba, nola bait ere ulertarazi dit, e, zeratik diren horren montzak. <laughs> rainkora bestia eta baita kontzertuak ere noski horregatik e, badakizu ez garrela, ba, estilo honen fan handienak baina, bueno, baino gehiagotan aipatu dugu ere abeslariaren garrantzia ez jendea kontzertuan sartzeko orduan eta, ba, tipo hau egiasan abeslaria e, showmana zen eta, bueno, gelditzen abestietan eta bere oioekin, ba, pikusten zenu jendea, ba, zela, aspertzen inoa ere e, estiloa gehiago edo gutxiago guztatuta ere A moduan, moduan ba elkarriuta bat, baina ia izan eh naizta bandcapen dago, o sea, kalitatea nahiko txarra da. Pero hasutut gaina denbora asko ez dugu, así pasatuko dot besti honetaz, segia esan ba oso txarra da kalitatea. Eh, nego ba, batzu jarriko den ditugu ideia bat egiteko, hau da aipatzen nuena. No so, está aquí calidad eh grabatzeak orduan fallo bat egontzen hor. Nik uste de la grinka rab, eh, o bai, sea, bere, bere expresión va cari mañaocha que es dira ere. Horiz de horizto de Denik, bueno, ba, gero entzungo dugunak gr Grinko horren dugunekos... ba ez jakitea Abeslari batek abesten duen, edo txakur batek abesten duen Txakur <risa> bat, edo txerri bat, depende estilaren arabera de ez es? Horiga, horiga <risa> Bueno, ba, jungo gara talde nausira, kartel burura Xamezela kil eh, eh, Alemaniako eh, Parraletik etorri ziren eh, Tyson izeneko taldea Eh, ah, Talde hau asko guztatu zitzaidan eh, Propozamen arengati Heavy metal eta jarkorra ba, nola nahazten zuten en, Eko enteresgarria iruditu zitzaidan Rage Alemaniarrak errak ba, Egin batean gogorak arriz izkiren eh, ba, Baitare P.B. Wagnerren moduan Haotxeetan, ba, suiolea eta taldeeko lidera dugulako Kochi eh, Sonso fanarkiko ba, Kapitulo batetik eh, zuzenean Atera dirudiena <laughs> eta talde osatzen dute pierdidi gitarran eta koru garbietan eta ton banks baterian eta koru jarkore, jarkoreagoetan abesti gehien eta manola baiteko horrek abiatzen dutela ikusten da os, ba, oso hasiera jarkorra baldin badute ba, gero riff heavyak eta hauts garbiagoak tartekatzen dira eta ba, alde nantziz, ba, heavy metal doiniu gehiago baldin badua abestia ba, hautsak ere jarkorreroak izango dira eta bateria ere gaineroagoa. Ba, e, Talde hau ezagutzeko bi000 an kalatu Counterparts laneko abesti bat entzungo dugu gainera ba, kontzertuan ere gehien gustatu ditzaidana hau da Tysonen House of Fire. right Hortxe esame zela e, Tyson e, Kileko taldea eta amaitzeko e, berriz ere ba, grainkor talde bat izan genuen e, eta gainea ba, zenbait e, taldekide errepikapenekin ze, bai, ze bai abeslariak eta bai e, basu joleak ba, lehen taldeko berak ziren eh, ala ere, bueno, ba grainkorra baldimada ere, ba taleratzea eta pixkat estiloa, ba ere aldatzen zen. Abeslariak eta gitarra joleak, ba besti, tabesti tartean ba, jendearekin e, ba, pixkate e, bueno, ba, bromak egiten saiatzen ziren, interakzio gehioz zegoen, e, zen horren zuzen abe, abesti eta bestean tartean eta hori haumore gehio sartuta, eta bestiak ere luzeagoak dira, zenbaitetan, babaita iru minutura ere iritsita. pentsa hori grainkorren. Ez zinda, ez zinda. <laughs> Trash ele, e, elementu gehiago ditu ere, eta, bueno, hemen voltatzen gara, pixka titulo eroetara, zer lanaren iz, lanaren izena zen Unwashed hands after defecation, eta... <laughs> Eta bestiaren izena, Hemorrhoidal Experience! <tose> Eusia, sametzela, lokoan taldekoak, eta hemen abaitzen dut Kronika, eta saioarekin jarretu behar dugu, zebaztela badenbora gainean jungo e, zaigo, beraz, Orria. batu urrengo taldea, mesetez. Ba, bueno, ba, urrengo taldea katatoniarekin jarretzen dugu, ba saioa iltzeko, piskat, abesti motelago batekin jarraituko dugu e katatonek sarete labisko berria kaleratzeko zorian dugu the fall of hearts zenekoaz saltzen saiatu dira textura beratsak dinamikaz ezberdinak edo goratutako ditugun string bis beterik izango dela esanez ikusiko beharko dugu momentuz serene aurrerapena ab besteilda ab ab abestiarrekin ustentzaituztegu berda zoruzuek ardonearen serene Zorgenuen katatonia den serin, ze, ze ondo biltzen dute saioa katatoniakoek <laughs> ikaragardia. Bai, bai, bueno. Esperentzia asko dute ze... <laughs> zelaionetan. Eriotza eta bai. experimentatuak. Bueno, baseatuko naiz, e, bapiskat berriz berpisten saioa, eta Berpist... <laughs> grup metal e, proposamenekin. Beno ba, e, gaurko taldea, e, California aldean bilatu behar dugu, eta esan bezala grufmetaladekin gatoz. E, Uda hurbiltzen ari denean, ba, gainea polita da, ez, eh, Santa Barbara aldera jutea, California ara. Zerzak polita, e, Santa Barbara. <laughs> bai, bai, bertan aurkitzen dugulako, desfafara, e, Cold Chamber-eko abezlariaren bigarren proiektu hau, e, bat, Piskatu lartzen da, bai hiperaktibitatea duela irakurtzean, ba tipoa hau beti zerbait egiten ari dela. Eta ba, kontua da bada, e, eh Orange tik, e, Santa Bárbara mugitu zenean 2002 aldean, ba, bar, ba asko antolatuta zituen eta bertan ba zituen musikariekin jam sesionak egiten hasten zen. Eta honela ba hasien edo hau izan zen ba Piskata e, sorrera. Zenolako jam sesionak, ba, la oh, barbakoa, ez da, abesten. Pentsa, jod, jardinean, hamburguesean jaten eta gitarra jotzen jodo? La barbakoa. <laughs> Ola bai. Ba, <laughs> bueno, ba, da, lehenik Evan Pitz gitarra jolea esagutuko zuela jatetxe batean, eta ba, baita jam sesion batera agon bidatu ere, eta berdina, ba, John Brooklyn hasiera batean bigarren gitarra izan zena, baina gero ere bateria jole bezala erreziklatuko zena, ba, taberna batean ezagutu zuen. hau. Taldeak hasieran death ride izan hartu zuen, baina laster ba, aldatzea erabakizuten. Kontua da, ba, batetik eh, Virginiako talde bat zagola izan baita baina talde bat, hori nahiko bitxia eriutzen zait, death ride deitzea txerrindularitza talde bat. Baina, bueno. Oso txerrindulari agresiboak dira. <laughs> Eta estetik hori ba, dela eta aurrean rekordsek ezin e, copyrighta ziurtatu. Orduan ba 200 izenetik gora bilatu zituzten e, zerbait originalagoa bilatuz eta ba nolaezbait e, liburu e, Italiar sorginkariari buruzko liburu batean e, devil driver konzeptu argitzu Hau da honek erreferentzia egiten dio ba sorgin Italiarren espiritu txarrak aldentzeko erabiltzen zituzten kanpain txiki batzuei eta hori guztatu zitzaion ba, nolaz bait bere bizitzarekin ere bate egiten zuelako kontzeptuak esaten zuen e, fafarak eta kontua da ba, bueno, bera ere italiar jatorrikoa da eta bere familiak haitonamonek e, itza egiten zioten ez e, italiako ba, sorginkeriaren inguruan ba, egokea erbituz zitzaion zein ezaguna da, da italiako sorginkeria ezta Merlin ba ez <laughs> <Baez? Berlín. laughs> baina bueno, bitxia da bai E, ba, zalantzak ere izan zituzten lehen lanaren izena okeratzeko orduan, hasieran eran 13 izango zen, strike to hell, gero, eta kontua da, ba, fafaraak izan dut izen arrazo gehiegi -ge -ge izan zirela egiteko eta orduan ez du laipatu nahi <laughs> ere. Kontua da azkenean, 2002an e, e, urri aldean kaleatu zen lana, ba, izen berearekin izan zen, Devil Driver. E, pitz gitarra joleak e, abestien euneko lauro gitarra konposatu zuen hau Mike Spretzer e, ba bigarren bere lekua bete zuen haren beraz ba pixkat, pixkat itxusia dirudiaz esatea ba bera konposatu zuen eta gero abe, ba diskonek ba oso kritikatxarrak izan zituen ez hor <laughs> duen nik egin nuen, baina musikalik ez, beratze bera, bera goen ere Orduan, wow. baina ez dakit, pizkat <laughs> itxusi adiru gero taldetik ateratzen tipari errua botatze. Baia bueno, kontua da kritika txarra jaso zituan, adibidez, Elmi, Old Music-eko Johnny Loves to Zen itsetan, ba biabesti salbatzen zieran eta uste zuen mainstreametik eh haratago Juan Marsella taldea. Kontua da 2005ean batzen dira berriz eh, urrengo lana prestatzeko eta aldia honetan Texas aldera joeten diraz Sonic, Sonic Ranch Studio eta ba, no las vaina ez uten e, prozesuan kontzentratu eta orduan ba el pasotik 40 km zegon barrantxo batean kontzentratu ziren ba, beste gu, gauza gustietatik aldeantzeko eta ba horren emaitza The Fury of Our Maker's Hand izen, e, izango zen eta honek bai ba, oso Kritika honak e, jasoako zitun eta nolaz baita e, esanten zuten ba, benetako debuta, hau bigarren lan izan zela e, proiektuaren benetako debuta eta oso garapen nabarmena ikusten zela ba, lehen laneko ba, fai, utxetik ba, bigarren lan osoago honetara. Eh, ba, honekin ja, ba, bila eh, handi bat emango zuten Estatuatuetan, Europan eta Australian zehar In Flames, Fear Factory edo eta Machine Head bezalako taldeak lagun Bigarren lanaren arrakaztaren ostean ba, Berdin eh, prozesu berdinea amaten duko dute Jukten dira berriz ere Sonic Ranch Studiotara Eta 2008-an za, hirugarren diskoako esten dute The Last Kind Words Bertako eh, entzuten ari garen not who wonder are lost abestiaren videoklipa Ba, Nathan Coxek eh, doainik egin zuen, kontua da, ba, Cold chamber loko abestiarekin hasi zuela bere ibilbidea Coxek, eta hortik ba, Linkin Park edo Korn bezalako talden bideoklipa egitera pasatzen, ordoan, ba, pixkat, fafarari eh, favorea voltatu zian hemen. E, berriz ere, bi urteko produkzio ritmoa jarraitzen dute, Pride for Billings laugarren lanak alelatuz 2000 ebederatzean, Eta bi.000 hamarrean, berstudio ba, kutsuuenera voltatzen dira, berriz ere beste lan bat. Ekotzeko bi.000ikako hotsaile kaletuko zena pit izenekoa Hemen ba, pixka aldak eta ikasten dira Lenik Roadrunnerrekin amaitzen dute, zortzi urte ostean eta napalm rekortzekin sinatzen dute. Segarren estudioko lanari begira, eta so bueno, sozialetan ere agertzen dute ba, lanean, E, murgilduta daudela, eta 2008an e, aldaketak ematen dira e, taldekideetan. Desfafarrak ezagura tarazten duz, John Brooklyn bateriak jolak eta Jeff Kendrick gitarra jolak taldea auzten dutela eta proiektuak atxeden bat behar duela. 2008an arte aurten arte hartuko zutena, ba, koltsa merrekin ere E, Bueltatzen zelako bera, eta horretan ba, murgit zegoen. 2000 maostean ala ere, ba, e, nolaz baita ba, taldeki de berriak e, jakinara ztenazten dea. Tximairako bateria jolea, Austin Demand batzen da, e, ondoren niltiman e, gitarra jolea, eta maiatzen fafara jakinara du, ba hamabi ja, abesti press dituztela urren gortean voltatzeko, eta azken e, fitxaketa e, basu jolearen Chris Townin e, basu jolearen lekua betetzeko, ba, Statix Xeko basu izandako Diego Ashes Ibarra izango da. Maietzaren amairuan kaderatzen da e, Trust No One izeneko zazpigarren lanau, eta lana lanauan horkezpeen e, ba, moduan kaderatu duten abesti antzungo du jarraian, Devil Draiberen Daybreak. Hortxe, Debil, bre, debil Driverren, Daybreak, bestia. Eta, beste behin... Horreko dizkanei asko guztatzean, Winterkills diskoa, betaz, uh, esperetzak egu, hona uh, uh, izatea, ez da? Bueno, ikusiko dugu, eh, ahipatu bezala bat aldaketa asko eman dira, eh, taldeki de aldaketa asko, oza, bakarrik desfafara dago. Eh, beste guztiak ba, berria dira, baina bueno, Tximaira eta mm. Estatik Ex-Bezelako proiektuetatik datozen musikariak ba, printzipio txarrak ezin dira izan. Hori Asíke, da. Dugu. Hori da. Eta bueno, saio agurtzeko, saioen namaia eritxigara. Oh, eh, bai, <laughs> beste saioat edo, saioen namaia eritxigara. Eta, bueno, gooratu dezakegu nola kontaktatu daitzak ez zuen, e, alde batetekan bueno, bloguean, metalgarasia.wordpress.comen, non saio guztiak batera igotzen ditugu, bolau bostazteko saioak denak batera, Facebooken eta txorratxean MetalGarasia bituz, bilatuz eta posta elektronikoan, metalgarasia.comen. Eta, bueno, osa hiltzeko, osa joa maitzeko, ba, bueno, hey, pretty, zan da azte honetako beste nobedede bat, amerikarrek The Concrete Confessional eh, lana orkestu dute nuclear blast silioaren bitartez, leherik video modur ezagutara dute bertako beste aurrera pena bat, kasu honetan seven enemies izenekoa, baina oso motza dela iruditzen zait, eta, bueno, duela azte batzuk eh, orkestu zuten beste batekin usten zaitu zego gaur, nire ustez, kaineroa, beraz, hor duzue, looking down the barrel of today, eta azu bagoa zurendu astrate ah yo